Обставленої ще старішими соснами й дубами, а в дуплах яких, мабуть, можна було знайти чимало бортей з густим медом, припасеним бджолами до нових квітів. Вивернуті з багатовікового ложа могутні пальці відростки товстелезного стовбура, буре лахміття порваного страшного силою смерті коріння, здиблене півкружжя земляної нори з грубим шаром соснової глиці з переплетеною густою сіттю трав'яних коренів темною мертвою і затоживілими Пісковими грудомахами утворили простори шатро, захищене з трьох сторін, а з четвертої вільної всю довгу зиму, надійно запечатане, як щільники воском, тугим снігом, під яким десь міцно спав, видивляючись на свої золоті бджолині сни той, кого ми шукали. Стриб по стриб, та вже і тут звеселено гукнув дід Плюта, вигрібаючи ратищем у глибокім снігу, як веслом у воді. Ось тобі, хлопче, і лігво, а де лігво, там і ведмідь, а де ведмідь, там і шкура. Я мало не замахав з переляку на діда тих, що звіра сполохаємо, а його ж і треба було сполохати, для цього плуганилися сюди по річковій кризі сніговою цілиною крізь чіпкі чагарі і зачаєні гущавини. Дід Плютачий зауважив мій переляк, для нього тепер був тільки звір, здобич, а все інше, чи й було, не давши мені знаку, а він обтоптав ведмежа лігву туди й назад, знайшов на чистім снігу потемніле кружало, яке надихав знизу звір, поманив мене, може, щоб успокоїти мою вперту голову, тоді сказав. Ти сміянку відійди он туди за коріння, а я розбуркую з тервенника ратищем, а як він вистремне, то і допомагай. А коли спатиме, по дурному спитав я. Поспиши, як поребрах ратищем, проскородять, а коли тут глибоко снігу не відступав я, глибоко для дурного ума, та не для мого ратища. Я відступив убік і став, де сказано дідом, де ні потреби, ні безпеки, а дід плюта. На осліп, крізь довшу снігу, руштурхував спанька, як розтурхував щодо світа мене на теплі кожухові постелі. Сонце вже кітбилося і понад дерев пригрівало галявину, розгадяючи мороз. Я підставив під його проміння спину, заплющив від приємності очі, потрішав кістками і сугожиллями, пробуючи молоду силу, А коли глянув на світ Божий, коли мене стояв ведмідь. Звір стояв переді мною так, ніби тут і був. Ведмідь любить стояти на задніх лапах». «Ведмідь лю? Він не стояв, а йшов на мене, безшелесно сунувся, ніби плив у маренні, в маячні, в погибелі. Він не бурчав невдоволено, коли його потривожено в лігві, не рівів, не рикав і вихопився з нагрітого кубла не там, де його ждали, не на того, хто розтривожив його сон, а в місті несподіваному, неспогаданому, неможливому. Як і коли він зміг перестрибнути аж сюди?» Я від несподіванки і страху я осліп і не бачив уже ведмедя. Не бачив, як він напливає на мене, як наставляє передні лапи. Може, він уже й ривів, та я у і не чув навіть власного крику. Мабуть, оповила мене тяжка хмара звірячого смороду, та я не відчував її, бо мені відібрало віддих і забило памороки. Неуміло бурюкався я з гунудзуватим мратищем і не міг дати йому ради. Я ще міг би вихопити з-за пояса сокиру і розвелити череп, та не здатен був очепитися від ратища». Пропад, пропад, не був зготовлений я для справжнього чоловічого діла. Не поворотка душа моя, і розум не поворотки, а з ними і тіло. Декий звір, ще й не прочунявшись як слід, гострим нюхом своїм вичув мою ламливу силу і вдарився не туди, куди мав би вдаритися і натрапити на зготовленого діда плюту, а в той бік, де ніхто його не сподівався. І хоч я, мимоволі, опинився на путі у ведмедя, для нього це було пусте місце, і знав він це краще Мене, мовби і народившись з цим недовідомим знанням у своїй потужній волохатій туші. То коли товстелезна волохата лапа з страшними кігтями вже замірилася на мою голову чи на мої груди під розхристаним дружинницьким кожушком, втісний проміжок між мною і ведмедем проринуло темне волохати, грубо відтурило мене назад хекнуло, крекнуло, навалилося на звіра, і той, мов би, аж злетів угору, а тоді тяжко присів, зривів, і з груди його вдарила густа чорна кров. А може, то мені почерніло в очах, бо вже за мить ведмежа кров стала ясно-червоною, і гарячими бризками летіла на діда Плюту, який, проскочивши між мною і звіром,